Ja, god after, mina damer och <laughs> herrar, vi lyssnar till ett program för kulturföreningen Jallarån i alla år, när Sverige vakna. Och eh, vi har en 12 grader skyttetemperatur, 112 eh, 12 i luftstrycket. Tänk om man kunde få en, en konstord, men <laughs> i alla fall... Det, det där visst utvecklats i Japan Det kommer om några år I produktion trodde de Jag vill gå ganska bra med robotar Du vet De har ju forskat på det länge Jag ska öppna telefonväxter. Det tänkte jag på 312100 Och nu ska radion på Och jag hoppas att programledningen Man kan fungera bra nu För tillfället Ja, jag har öppnat telefonbänkteriet nu på 81 21 00. och det ska radion på. Jag vet inte om någon ringer, annars får vi fortsätta med musik. Ja, där ska vi se om det kommer en signal till. Vadå? Ja, ja, hej Samgeorg. Ja, hej. Tror du, det gör att det går igenom genomföra praktiskt att tillverka människa eh, alias robotkom? Ja, <laughs> vi vet. Laboratorer <laughs> i, i Japan. Det finns sak <laughs> exemplar i alla fall. Ja. Äh, under, <laughs> <laughs> det är en massa <laughs> mekaniska delar i dem. Det tar vet... några år, men de har fått det så, så fint. Så de, <laughs> De har hud som liknar en som är känslig för har på dem. Allting. Så, så du tror att även roboten kan uttrycka glädje och uh, humor? Och... Allting kommer i framtiden det säker på. Det är bara det kostar en kur, över hundra tusen säljer inte rå med det. Så att uh, även kärlek kan de uppvitta symptom på. Ja, de, tror att de har bara ett batteri som förflattas på natten. Det behövs ingen mat eller någonting. Ja, det låter ju fantastiskt om det går att genomföra det här. Ja, de har ju lyckats med elektronik. Du vet, en elektronhjärna. Jo. Han har ju sett det bland annat att det finns små sådana här ju, juldrylla gräsklippare som verkar vara lite intelligenta, någon klipp, gräsknattel, geor. Ja, de har jag sett, men det är ju enligt mycket enklare grejer. Ja, det är fantastiskt. Ja, äh, för, äh, det, det hade ju en telefon man, som kunde tala och allting. Du, ja. du vet. Så jag förstår att de kan få talsyntes i en ja. konstgjordmänniska att fungera. Jag vore grejer om om, om om vi får uppleva det. Ju. Ja, så här kanske kunde, du vet, prata med den på kvällarna. Det är inte så tråkigt. Ja, jo. Och, och, och, och om du till exempel då sätter på ett program från Utlandet, ett radioprogram som spelar bra musik. Och då kan eventuellt då roboten också kunna sätta värde på musiken. Ja. På och säga till dig, det här var ju jätte, jättebra musik. Ja, den kan ju komma <slutom> <slutom> Och <med> ord, ja. <slutom> du, du vet, på hårdiskar och annat. Ja, det låter, mer man kan ta till sig, om, om det går som du brukar säga, om det går att genomföra praktiskt till fullo, Georg. Ja, det tar <slutom> några år i, innan alla barnsjukdomar har uppväxt och rättsat till. Ja. Du sa ju nu Georg, sjukdomar, kommer den klara sig från det då, tror du? Ja, den lär ju inte bli känslig för den här basilusken, inte utan ja, det det. Klarar den klarar ju fysisk och ja. allting Så blir läkemedelsbolagen förbannade de som tillverkar antibiotika Ja, det kanske blir så som jag drömde en gång att Eh, större delen av eh, allt liv på jorden var konstgjorda människor för att eh, människorna hade ställt sig med några krig och faktiskt tagit utrotat sig och det fanns bara några tusen kvar eh, jag tittade på en anläggning och de spelade upp med, eh, en film just om allt detta utvecklas och det var en fantastisk eh, ett eh, Det gick på långt klippande. från en stor och hög komponent i ena änden. Och så satte robotar och monterade hela vägen. Och den i slutändan så satte eh, du vet då mät och provkörde de färdiga och Ja, det är fantastiskt. Och ja, är fantastiskt. ja, Jo, Men så att säga, gör. Det återstår ju att se om man är. Så att säga, handen på hjärtat med, om det går att genomföra. Ja, det gör det. <skratt> <skratt> Tekniken lite <utvecklar> stadigt nya <skratt> komponenter. Jag minns att att det fanns <skratt> saker som alla har sett förut med <skratt> Fantastiska elektronikomponenter. <skratt> ja, jag, jag smälter det här nu i er och... Eh, Fortsätter i lyfta, det gör jag. Ja, just det. Station Peter, Peter 73, i år. hej. Ja, då, hej, Tack, hej. Då ska vi koppla ur den. Och 1, 2, 1, 0, nu ska på. Det är så höst, betonas väder, men det är 12 grader ut sedan. Och det regnade så grann, inte mycket, men lite det är lite fuktigt ute. Och blåser lite sen också. Och sist när är på väg att ramla av på en del sen. Och till ett sätt någon ska råda på. Radiamater kan gärna ringa och tycka och så vidare också. <kör> ja, vi får ta en åttid i paus. down on his forehead. Isaac glow like a fire in the night. Dressed in black, leather jacket trimmed in silver. Never one to hide or run from anybody. dreams all been denied. Tough as nails in a rumble or a showdown. With his gang, he's a terror in the night. But alone by himself, he's sort of But he knew he could never hope to. fortfarande på att någon ska ringa på 81 21 när ska radion på det lär ju finnas redan i produktion har funnits eh, eh, på de sista åren eh, konstgjorda hundar <laughs> du vet som kan eh, du vet i äldre sällskap och så vidare och så du vet <skratt> konstgjorda i Japan och sånt så att det, det går framåt allting som elektronik och <skratt> fantastiskt bra måste vi vara att kunna tillverka robotar som kan arbeta i fabriker utan att bli trötta och utan att för mycket i lön och så vidare och sånt utan eh, kan montera och göra svarva och borra och alla möjliga sådana här arbeten som människorna blir tråkiga och sånt och så vidare och monteringsarbeten och allt möjligt som montera bilar och allt möjligt det, det finns ju fantastiska utvecklingsmöjligheter och det har någon, någon ska radion på <klar> Det är tråkigt det här med vädret, man är för jag är lite grann förkyld och det är det som är <coughs> och gjort att alltså blir sådana bil. men jag ska kunna genomföra det här i alla fall. Ja nu ska det väl inte vara någonting på tv i alla fall, någon sport eller någonting sånt som tar upp alla lyssnar alla lyssnare misstänker utan det ska väl finnas någonting lämpligt. Det syndande sommar tycker jag har gått fort på något vis och det är tråkigt. Nu blev det en regnigare period misstänker jag på hösten och sånt. Jag har fortfarande inte fått tag i någon eh, en, sån här eh, byggnadssnickare som är bra på att reparera mitt tak heller tyvärr alltså. Och inte det kommit sina pengar den här veckan heller eh, den här gången så det, det går trögt tyvärr man ska dra på styr upp till det sista sändningen jag ska en låt till good evening ladies and gentlemen welcome to John Esquagas nugget in the biggest little city in the world Reno, Nevada, tonight it is our pleasure to bring to you the country music artist of the decade, the star of Hee Haw, Buck Owens and his All-American Show, featuring the Ray Sisters, Kenny Husky, Buddy Allen, the Bakersfield Brass, Susan Ray, and Don Rich and the Buckaroos. <laughs> Go here for me, there's a big holla tree You lay down a dollar or two Yeah, you go round the bend Come back again, there's a jug full of good old mountain dew They call it that old mountain dew And there's a cute little pew I'll hush up my mug if you fill up my jug with that good old Mark, he's caught off in short, he measures just four foot two. Yeah, but think he's a giant when you give him a pint of that good old Mountain Dew. They call it that old Mountain Dew, and them that's the future of you. I'll hush up my mug if you fill up my cup with that good old Mountain Dew. Bought some brand new perfume, it had just a sweet smelly, yeah, two herds of fries, had an had a line, there was nothing but good old Mountain Dew, they call it that old Mountain Dew, and in that refuse they I'll hush up my mug if you fill up my cup with that good old Mountain Dew, I'll hush up my mug if you fill up my cup Thank you ladies and gentlemen My name's Buck You all know yours Hey we want to Begin with a song That's a true song I wrote it And I lived it It's a song for the gamblers And the would-be gamblers And some of them that don't gamble no more It's entitled, very simply, The Nugget Lament. You know, when you lament about something, it means you're sorry. Brother, we're sorry. The story begins thusly. Well, I came to the Nugget with my pockets full of money, a big old diamond ring on my hand. I drove into town in a big, long Cadillac, I was a man with a plan. With a smile on my face, I walked up to the table, and I threw down a hundred-dollar bill. I said, stand back, boys, give me room and let me at 'em. Prosperity's just over the hill. Alas, they took my bankroll. My diamond ring, my Cadillac My life savings are down the drain And that's a fact But the thing that hurt the most After the whole dang Dak Was his audacity to smile and say Please hurry back. Second verse, same song. Well I called Brother Bill, I said, send me some money, for I could feel a hot streak coming on. He said, sorry, I'm broke I just got home from the Nuggets Why don't you try our cousin Joe? Well, so now here I sit Down at Western Union Waiting for my bus fare to come in Bakersfield, I'm on my way Dear old dad, it's come through again They took my bankroll My diamond ring, my Cadillac Had the audacity to smile and say Please hurry back But when he grinned, said let's be friends And I thought I'd croak For if I ever need a friend again I'll buy a dog. Ja, det är fortfarande öppet att ringa på 81-21-00. Eh, och så, vi har eh, tid än så länge. Men, över en halvtimme i varje fall. Så det går bra att passa på ring nu eh, innan det här eh, programmet är slut. Så jag vet ju inte nästa vecka om det blir mycket med bara och sånt. <här> och till... ja, nu ska vi se om det kommer en signal till. Hallå? hallå. Ja, hallå. Hör ni mig? Ja Vad bra Jo har du i eh, år var lustigt eh, Jag träffade en, en, en man som bor här i grannskapet Ja Och han har tidigare gått med rullator vet du Ja just det, det var ja, Han är något äldre än vad du jag tror han är Han sa att han var 78 år Han, nu går nu med käpp Jag frågar var 17 Du går mycket bättre nu säger jag. Roligt att se det Säger jag till honom då berättade han att hans eh, husläkare oh. hade skrivit en remiss till en jäkla bra sjukgymnast. Och den sjukgymnasten förstår du, han hade behändiga maskiner- man kunde sitta som i en fåtölj och så var det så här olika rullar och, och han hade tränat upp benmusklerna alltså. man börjar ju med mycket, mycket lätta vikter, va? Ja, just det. Men här måste jag först istället alltid ha hormoner tillbaka. Jo. Det är det enda utvägen där du vet tyvärr. Men du, de är ju omöjliga när det gäller det fallet. Så jag tänkte hur du, gjorde att om om det, det, det, det går ju inte att träna upp ändå eh, om man inte har fått hormoner. Vi... Ett, ett förslag från min sida om du talar med huvudsläckaren kanske du kan komma till någon bra sjukgymnast och du vet det är susen om man får träna benen för att det första som de säger när man blir äldre att man blir ju först och främst kan bli mycket svag just i benmuskulaturen. Ja, problemet har ju blivit är att det samlar sig mjölktyra i musklerna och sen börjar skaka och ja. sen kommer jag inte upp du vet, och sen fungerar de inte nästan flammat. De här, vet, när det gäller svensk sjukgymnastik så har ju de ett världsrykte alltså, det, det, det har ju varit alla tider att att man anser att den svenska sjukgymnastiken har gjort en väldig nytta det Ja och det enda ju... de kunde rekommendera på eh, sjukhuset var rollator men den kunde jag inte använda den gick ju fram och tillbaka skakade och det var ja. värre att gå med den än utan Ja det är svårt men ha, i hans fall är den här mannen då han berättade ju det att, eh, att han har, blivit, han har ju gått, gått nu hos den där sjukgymnasten en eller två gånger i veckan under en tidsrymd utav ett kvartal va. Ja, ja. Och han sa det själv till mig vad han berättade och det tror jag på att han har blivit mycket stabilare och starkare i benen för att de här sjukgymnasterna, de vet du är väldigt varliga, de, de är mycket kunniga. De har ju nästan man kan säga en akademisk utbildning, vet du. De är kunniga i sitt gebit va. Ja, jag träffade en på sjukhuset där men det, det, det, den gnällde och sa du kommer inte kunna resa dig från toaletten hemma och sånt där, Det har inte haft några problem och det var tusen orsaker för att det inte skulle kunna skrivas ut. Men grejen är den att om du står på det så kommer till en yngre progressiv sjukgymnast så, så tycker de om det är ju deras kallhet. Ja, att de bara säger att, att det är olagligt att skriva några hormoner åt er. Men du kan ju tala med din doktor om du har någon bra allmänläkare där att du, att du kunde få några... Ja, jag... framförallt det där, de påställde svår diabetes. Det, det, det har ju nu sedan inte allmänläkaren kunnat konstatera att det allt stämmer. Jag tänkte bara för din egen Tvingade skull... Tvingade så... i med insulin. Det, för din egen skull där så skulle det kunna vara bra om du fick det, testosteron, för det sjunker ju med åldern, vet du. Ja det är ju det som var så låga den som en katastrof och jag var ju så läkare som sa Ja ni har prostatacancer och ge testosteron exploderar den och sprider sig i äh, kroppen Nej, men, och det, det var äh, 19, 2011 och, och nu har de tagit ett <kör> nytt PSA-prov och det, det är oförändrat. Vad låg det på då? Alltså, det var väl omkring 10 eller 11 någonting. Ja. Men det där är inte säkert. att det där PSA är ju inte 100% till, tillförlitligt. Vet Nej, det har de sagt är från Amerika. När jag pratar med det var en, en, en doktor som skrev i tidningen att man kan ha några andra besvär i kroppen som gör att det där förhöjs alltså. Ja, bara, det finns en rad orsaker. Du ja, har du hört något. Har du förresten, när det gäller musikurvalet idag, kommer det bli något svenskt i fortsättningen? Ja, jag har en skiva från Gunnar Gammal som jag får spela. Det är allt jag har för svenska. Det är så tråkiga. Jo, men det finns mycket trevlig svensk lagermusik vet du? Ja, just det gamla som har hört så många gånger. Jag får väl överföra gamla 78-or på kassetter och jag du... kommer få tag i kassetter. Det verkar omöjligt nu. Du spelade mycket Ove Törnqvist, kommer jag ihåg. Ja, men det var ju när gammafonen fungerade. Det är den närmast slut också. Jaha, på det viset. och allting. Men hör du, hoppas att det ringer någon kille som är, håller på med eh, radio in. Det är intressant att höra. Jag skulle vilja höra lite mer. Ja, jag vill säga en sak till. Den där kvinnan eller vem det var som var, ringde på här har jag aldrig ringt och hört av sig sen. Vi tar alls sist. Det var nog lögn. Vad jag hörde ut av någon så var det Martins fru som hade du vet han brukar ju ringa in ibland. Han, kan, han kanske kan bekräfta det om man hör det här då och eh, slår en signal till dig i år. Ja för det är så mycket så folk som har ringt annan, med saker som aldrig händer sen. Eller så kanske var det någon annan dam som varit, vad ska man säga eller någon lyssnare alltså och jag vet inte om det stämmer men i så fall om man hör det här kan ju han bekräfta det är alltså. ja, för att det med så alltså fra... så andra får ringa in hej då så länge ja det är så tråkigt när är saker som aldrig saks effekteras än på telefon och och allt snack, Det förekommer så mycket, det är ibland dumheter och allt möjligt. Det är uppe här på 81-21, någon radion på jag väntar. Annars tror vi väl börjar en, en skiva från Gunnar. Det har gått årsidligt mycket av de här gamla äh, sederskivorna han har sent hit förut, tror jag, tror jag i alla fall. Det står ju ingenting på de flera, flesta och det står tomt på en fast när den är inspelad och det är konstigt. Ja, jag fortsätter med lite musik först nu. Men passar på ring nu när jag startar musiken och, och så. Uh, nu är jag snart på en halvtimme kvar. Sen Gunnar skulle ha något program. Klockan sex men hade en någon teknisk krångel där med, med, med datorn och vad det var. Någon kabel eller något som hade varit skadad i Stockholm. Trodde han skulle kunna inverka och så vidare. Så jag vet inte om det kommer att bli någonting. Men vi får se. Ja, kort pass. Då ska jag ta lite musik igen. man kunde flyga till Amerika och stanna där det var jag tänkte på och allting sånt passa på nu och ring på 8121 och det ska radion på jag väntar här passa på nu vi kan prata om radio och det var roligt folk lyssnar så mycket på radio åren efter kriget på utländska radiostationer, det fanns svenska sändningar eh, från London och många länder också, och Tyskland och, och sådant och eh, nyhetssändningar och det var allt möjligt eh, att lyssna på på den tiden och så vidare och folk hade ju de radioapparaterna var ju bra. Det var ju ofta en fem radiorör i de sex miljonerna var Magistöga också i de flesta eh, vanliga radioapparaterna. Sen fanns det en större med en åtta, tio rör. Och, eh, så kallade distansmottagare och sånt. De dyra modellerna och stora radiogrammationer eh, som folk som hade gott om pengar köpte för. Att eh, visa sig att de hade råd med sådana grejer lika väl som den vanliga utrustningen det brukade vara en stor glaskrona i taket vid vardagsrummet och pangdyl och allting. Och det är en väldigt fin matta och så vidare och, och sånt. Det var väl standardutrustningen i många hem. Men det var inte så många bilar i åren efter kriget. Det såg man inte. Det var mer cyklar var rätt vanliga eh, på den tiden. Ja, vi ska väl sätta den där skivan från Gunda. Nu vet jag inte vad det blir på den. Kort paus. Ja, ni kan ju ta och skriva till oss då på adressen jalarhumet box 42 021. Postnummer 126 12 i Stockholm. Gällerhunet box 42 021, Postnummer 126 12 i Stockholm. Ni kan besöka oss på gunnar1.tk Våran dygnet runt är nedradion.tk Vi kan stödja oss ekonomiskt också på plus i det nummer 634252-1 Och våran försäljningsverksamhet Alltså, vår försäljningsverksamhet finns då på annons1.tk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 Vi fjol med varandra Vill ni så lek om vi fjol med varandra Vindarna har stillat kring vår lek Och siljen ligger blek Tonerna det ger oss både skrattet och gråten Vill ni så spelar om vi nu ger det belåten Nej, det i lerar ni som vi Vi och li och li Då kan skråkarna gå från mål till brus Sande ducs i brusan, skyarna Och i gangen till i björk på fyr Och söker koll av djur Yeah. information och så var det en svensk låt. Det går fortfarande ringa 41 121-0, och ska radion på. Jag väntar. Ja, det var en som ringde under låten, men det var bara tyvärr. Ja, jag fortsätter på den där skivan men hon råd till. En Ja, ni kan ju upp. Och... Ut i det kvartiret sedan många år jag bor Har ingen kunnat klaga på humöret Tills en dyster dag min bästa vän från mig nu går jag här och har helt enkelt ingen lust att lära. Alla säger att jag ser så lätt Men jag har väl ingen skyldighet att vara glad. Allting är så tråkigt och himlen är så glå. Och det finns ingen som är kul att tänka på. Och även om jag någon gång skulle sjunga en sång Då hör man en tydlig klang av dysterhet i varje ton Och alla som jag möter på min ensiga gång Tänker den där ser ut som om hon svalt en grön citron Folken har väst sin väg så långt lång samma dag han försvann min glada min, Men när han kommer åter Ska sorgerna vad slut Och då ska ingen kunna säga Att jag tillräckte mig Alla mina grannar som förlog mot mig så glatt. Betraktar mig så dystert nu för tiden ja, jag har ingen framgång ens hos husets gamla kvart. Jag hittar mig i spegeln och förstår dem all för väl Alla säger att du ser så ledsen ut Ja, men jag har väl ingen skyldighet att vara glad du tycker allting är så tråkigt och himlen är så grå. Ja, och det finns inget som är kul att tänka på. Och även om du någon gång skulle sjunga en sång. Då hör man en tydlig klang i varje tid. Och alla som du möter På din ensiga gång Tänker den där Ser ut som om hon svalt En grön citron Pojken Har rest sin väg så långt, långt Och samma dag Han försvann Min glada liv Men när han Kommer på Ska sorgerna vara tyd Och då ska ingen Kunna sig. A silencio Hacia <veo> <scan releases> då ringar ett inte alls för långt samtal på 81 21 för se, klockan sex det blir övergång till Gunnar så då kommer jag inte att och, och kunna ta emot samtal längre men det går att ringa efter sänd, sändningen om man vill också e, e, fem över sex och en timme framåt på 81-21-00 också vi, vi pratar med mig och så Studion har ett plus också som jag ska ta. Och så här och dra också. Ja, nu kanske det kommer. det att se. Hallå? Ja, hej det var kant. Det var fint att du spelar såna här låt. Fortsätt att spela sådana här fina låtar. Ja fast det är sånt som jag vet inte vad som finns på de skivorna. Jag har kört dem många gånger förut också. Det är Gunnar som har sänt hit dem tidigare. Just det. Ska han göra Men det var väl ingen fel på de andra. Det var ju suveränt gjort också. Nej det är rock. Ja men det kan man väl ha Det, det ser jag det köra hela natten Om jag fick jag hade egen sänd Ja men det ska vara svenskt. Och ut över Europa Man ska höra långt Och så I andra länder och sånt Holland och, och Nederländerna och allting också De har ju efterlyst att jag kommer igång Någon gång De har ju hört det en gång jag sa Jag byggde radion en klar ö ja, ja men nu är det jävlar roligt som spelar spela de där fina skivorna det är bra det det tycker jag var jättefint tack så du ha ja det var ett kort samtal nu. nu är det öppet för ett nytt jag har tio minuter kvar ungefär 8121-0 det, det ska radion på det är fenomenalt att man på man kan höra stationer långt borta ute i världen på eh, de här radioapparaterna gamla, <skratt> de gamla. De äldsta apparaterna är ju de som går bäst efter ett genomgång och byter av elexoliskodenshasorer och sådant. Och, och med enkla antenner, antenntrådar var ju det vanliga folk satte upp för människa master på saket super. Typ och sen gick det ofta nedledning ner till fönster och till radion. Och så fanns det också en jordledning som var ofta kopplad till värmelementet också som var anslutningsjord i taget på radion också. Ja vi ska bespela här skiva till om det är någon som ringer här. och ja, det är till, eller plus hero till eh, studion här i 22 18 79 0. 22 18 79 0. Och eh, det ska stå studiofrekventa på salongen. Men ja, jag är ju tacksam för dem... Eh, man skickar in pengar för det ekonomiska, ett, ett prekär situation just nu, tyvärr. Ja, jag spelar en låt till paus. Det var en till från Gunnar skriva, observera det mm, och, och så. Varför bara ska vara svensk det alltid, det förstår jag inte. Det finns mycket fantastisk musik från utlandet också. Jag skulle spela väldigt mycket amerikanskt att annat om jag bara fick... Sända på en tillräckligt stor station också. Det hörs ut över Europa. Det skulle vara spännande att se vad man får för lyssna. Rapporter och allting sånt. De får ju mycket positivt i, i Holland och Nederländerna. Och, och, och sådant. De stationer som är igång där har lyssnat på. Och det kommer på internet och e-mail och annat. och så. Ja nu är den strax slut här så nu kan jag inte, nu är telefonväxter i slut för den här gången. Och så, jag tycker det är synd att är ringer så lite när det ändå var en hel timme. Men jag ska belägga på med lite mer musik här på slutet så att Gunnar kommer inom tre minuter ungefär. Så det ska ha det så bra, vara snälla mot varandra, alla och var försiktig och dricka inte för mycket sprit och röka inte för mycket eh, tobak och sånt. Och så säger vi så, det går så att ringa på 81 00. Efter sändningen pratar man privat vill jag påminna om, ha det så bra, jag ska spela musiksnutt, hej hej. Det är viktigt, det är viktigt, det är viktigt, det är viktigt. Det är viktigt med det landet. Nu kommer det program för genta kulturförändringen i allt här ja. Det är viktigt, viktigt med det landet. Yeah, yeah, I've yeah, been yeah, yeah. 12 i Stockholm Gjallarhornet Box 42 021 Postnummer 126 12 i Stockholm Ni kan besöka oss på gunnar1.tk Våran webbradiodrygnet runt är netradion.tk Ni kan stödja oss ekonomiskt också på plus i nummer 634 252-1 Och våran försäljningsverksamhet Alltså Våran försäljningsverksamhet finns då på Annons1.tk Mobiltelefon och sms är 0769 37 37 06 0769 37 37 06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 nedradion.tk. Det går bra att lyssna på nätradion också via 1.tk Sen har vi nalsol.se, nalsol.tk, en spegel med massa länkar. Adressen vad gäller honet box 42021 126 12 i Stockholm 2. Vi sänder närradio på Stockholms närradio 88 MHz varje lördag. 17.00 till 18.30.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 kontakt, men nu hörs det ju starkt där. Vi har den 5 oktober då. Eh, ska vi se. Äh eh, vi har 15 oktober här 2013 och vi kör direkt och det är bara 15 minuter kvar så vi hinner ju ingenting. För det är några gläppkontakter under. Det är smörkt och jag ser ingenting. Sådär, ja. Den ska inte ligga mot där för det blir lite konstig ljud ifrån den där också. Ja, här är vi upp där. Där nere är det lite gläppkontakt någonstans där Den här ska inte vara vriden så här. Jag drar upp lite grann sådär. 5 oktober då. Nästa lördag har vi gunnat på 90 minuter. Från bel här. Eh, siemens Fritz datorn Vista-datorn. ska vi ska köra. Och där kom den och åkte En liten kamera som åkte ner igen. Ja. Nästa lördag det har det varit tekniskt fel också här. Och telefonen har varit död. Så att, eh, konstiga saker. Ibland blir det avbrott. Och vi streamar ju från USA-server här. Det går inte om det går blir avbrott hela tiden. Där måste vi ju Lägga på ett annat sätt Nu ska jag inte hålla på med just nu Sitta hållbarna här på något konstigt vis får lägga ner den. Men drömmar lite grann från datorn här också äh, Vänta här lite grann. Jag här, Det var lite lite labbkontakt där nere vid kontakten Jag har kopplat in en annan mikrofon också från ett kassettdäck, nästa lördag ska vi ha telefon från b datorn här högtalare telefonen och en ny mikrofon som vi kopplar från ett gammalt kassettdäck Jag har tagit bilder också från kontrollrummet här och äh, massor konstigheter här Vi kör eh, lite annat här, vi kör eh, Tobbes medieblogg, kunde inte medverka här, men här var han med på Radio Länsman i alla fall. Jag hoppas att det blir fler framtid, framtiden och det kommer vi också såklart. Men jag tänkte börja med att lämna över här till Conrad då. och du hade ju några frågor här. Ja, hej Tobbe för det första och välkommen. Ja, hej. Det är trevligt att få vara med. Mycket trevligt att ha med dig och jag är säker på att många av våra lyssnare har läst både ett och annat du har skrivit. Men jag tänkte, ifall det är någon som inte riktigt känner till dig, känner du få berätta lite kort om dig själv och ditt engagemang och sådär. Ja, själva bloggen som du nämnde är ju relativt ny men jag har egentligen varit intresserad av samhällsfrågor och svensk politik sedan 90-talet. Mm -hmm. Och är numera sedan ett par år även partipolitiskt verksam i Sverigedemokraterna då förstås. Mm -hmm. Däremot så har jag faktiskt alltid ända sedan jag fick rösträtt röstat på Sverigedemokraterna. Alltså även på den hårda okända tiden. Mm -hmm. För att jag såg redan på 90-talet så kände jag att invandringspolitiken var på väg åt fel håll Och att det faktiskt var en ödesfråga för framtiden. Mm -hmm. Och var det, jag som inte intressant blir lika misshandlade i media då som nu, men fanns det någon, någon sanning i de här anklagelserna då att det var mycket nazister, och att det var mycket så här rasism? Var det liksom hårdare i partiet på den tiden? Har du någon uppfattning om det? Eh, där mitt intryck är väl att från början var det inte så. Eh, men sen så var det ju ett par år under 90-talet eh, då det var lite mer åt det hållet. Mm. Och det kallar ju SD själva för de vilsna åren. Mm. Just för att man gick lite vilse då ideologiskt och vad ska vi säga symboliskt. Symbolisk. Sen är det väl det vi har ju pratat om där innan i programmet. Men jag menar jag att om, om man är en slags superrasist och är jättehämsk och är en, är en sån som tidningarna skriver om, då dras man ju till Sverigedemokraterna såklart. För att vad ska man dras till annars? Alltså, vänstern är inte något alternativ direkt. Så det är väl inte så konstigt att. att att det är vissa knepjökar med i partiet om man säger så. Men det tycker man att tidningarna borde lära sig att vara en, en representant eller vad en medlem i partiet säger spelar ju givetvis absolut ingen roll. Det vet de naturligtvis men de döptar dem naturligtvis men de, de bedriver ju en kampanj, de har ju en agenda. Men du, Blom? Eh, jo, jag startade ju den faktiskt på lite försök oktober 2010. Mm -hmm. eh, då satte jag igång lite på försök och skrev ett antal artiklar. Jag mm. lät den sedan ett år. Så det kan vi säga att den här säsongen körde jag igång för ganska exakt ett år sedan. Och sedan dess har antalet läsare ökat, sakta men säkert. Vad är det läsare har du i dagsläget? Jag har, lite beroende på hur aktiv jag själv har, så har jag mellan 500 och 1000 individuella läsare per dag. Jaha. De dagar jag är lite extra aktiv och kanske får pushning från exempelvis avpixlat så kan jag komma upp i en bit över tusen individuella läsare. Ja, just det. Vilket då motsvarar 3000 sidvyer kanske. Mm. Ja, du har lite samarbete med så har du avpixlat och även fria tid va? Ja så här är det. Jag skriver kröniker och artiklar för Dispatch International. Mm. Ehm, jag skriver ibland inlägg som Fria tider lyfter upp på sin ledarsida. Mm -hmm. Och det som avpixlat lyfter från mig som jag delar med dem det är framförallt översatta filmklipp. Mycket från National, mycket skitvilders. ett Just det ja, det, ja. Och det är du som översätter det då? Eller? Ja, jag översätter och textar mm. intervjuer och debatter med mm -hmm. framförallt i Holland, Belgien och Frankrike mm -hmm. där jag kan språken. Det mest därför som det har blivit ett fokus Mm -hmm. samtidigt så tycker jag att dessa länder är kanske bland de intressantare i Europa just nu när det gäller uppvaknandet Ja och du kan du inte berätta lite om särskilt hållandet tycker jag är väldigt intressant, jag har lite dålig koll på det men jag uppfattar att han Gert Wildes har ju blivit mycket mer accepterad på sistone, är det så eller Ja alltså hans parti parti för the PPV är ju bland det största idag i opinionsundersökningarna mm. Mm. så att det är ju svårt att det, ja, att det inte skulle vara rumsrent men för bara några år sedan var väl han anställd som ja, någon slags galning. I alla fall i medierna i, mm. i Sverige. Jag vet inte hur det var i Holland men jag antar att han var ganska hårt jagad där också. Ja alltså jag skulle ju säga, jag har ju skrivit en del om det här också i och med att jag har bott i Holland i tio år. Mm. Och under den tiden då det svängde. Och jag skulle ju säga att det var tack vare Pim Fortuyn för en tio år sedan. När han tog upp debatten om islamisering och mångkulturella samhället. Så blev han demoniserad då, precis som om han skulle ha blivit i Sverige. Mm. Men just genom ja, hans person så vände hela debatten. Mm. Och det som i Sverige fortfarande är kontroversiellt, skulle jag säga, är helt mainstream i holländsk debatt idag. Mm. De har en, en lite friare media kanske än vad vi har i Sverige också. Det har blivit så. Det var inte ja. så på 90-talet, men det svängde. Ja. De vände ju kappan efter vinden så klart. Folk med ja, ja, precis. precis. Så jag menar Förhoppningsvis är det väl det Sverige snart med, att Aftonbladet kan inte hålla på så här längre. De borde väl förstå det själva, Nej, det är lite min poäng att övriga Europa ligger kanske en tio år före oss, så att mm. det kommer vända här också. Mm. Men nu var det att bo i Holland och Jag hade en bekant som bodde där en tid och sa att Holland, det var verkligen mångkulturellt minst sagt. Det var både moskéer och synagogor och allting... Överallt i princip. Nej, men det var väldigt mycket sånt. Så att hur var det, Tyckte du att bo där då? Jo, de stora städerna är ju så. Alltså, de är ju till stora delar eh, afrikanska och arabiska. Eh, även när det gäller mångkulturen så ligger ju många av dessa länder eh, förra oss. Mm. De ligger alltså för oss både i eh, mångkulturens verkningar och motreaktionen mot mm. dem kan man säga. Mm -hmm. De publicerade idag just på bloggen en karta över moskéerna i Paris och moskéerna över hela Frankrike. Och det är en fantastisk bild. Ja, fantastisk. Mm. Eh, men, men du, eh, Gett Wilders här nu och hans parti, vad, vad tror du, vad kommer man göra rent, rent konkret? Vad, vad kan man vänta sig för förändringar i, i Holland? Ja, alltså PVV vill ju eh, strypa invandringen i stort sett. Eh, och motverka islamisering på olika sätt. Mm. Har de till exempel bönerutrop i Holland? Det var en bra fråga. På min tid kan jag inte påstå att jag hörde något. Men jag skulle mm. tro att de faktiskt har det. Mm. Det finns ju mina rättigheter i alla fall. Så jag skulle faktiskt tro det. Mm, mm, mm. Jag, att jag läst När jag läst i typ Aftonbladet att ett villet vill förbjuda Koranen. Vet du något om det? Ja, det är Tyskland han har gjort. Jag tror att han lite har backat där. Men hans poäng var, det var angående Mein Kampf egentligen. För Mein Kampf är förbjuden. Mm. Då skulle man även förbjuda Koranen för att de var, ja, det var samma sak, menar ja. ja. han. Så han försökte nog mer göra en dramatisk poäng. Jag tror inte han har upp det särskilt mycket. Nej, alltså höggmedia på det, såklart. Mm. Eh, jo, men då, det blir ju nästa fråga väldigt intressant. som är lite mer internationell då än vi ändrar här kanske. Hur, hur ser du på Sverige idag? Hur, hur lägger vi till? Ja, alltså det är på väg åt fel håll. Eh, det kan man ju lugnt säga. Mm. Och som jag nämnde tidigare så tror jag ju att invandringsfrågan är den stora ödesfrågan. Just för att den påverkar alla andra samhällsfrågor och mm. eh, genom sin blotta volym så eh, leder den till snabba samhällsförändringar. Mm. Mm. Eh, som då ja, på sikt blir skadliga för alla delar av samhället. Vi ser idag till exempel hur skolan ansträngs, eh, till och med sjukvården ansträngs, ekonomin ansträngs. Eh, och till det så kommer då... Kriminalitet och religiösa krav och så vidare som hör ihop med ett så pass eh, mångkulturellt samhälle. Mm. Men jag tror att vi kommer se den här utvecklingen de närmaste åren. Jag eh, tror inte vi kommer se några förändringar nästa mandatperiod. Eh, mm. Utan som sagt, så tror vi ligger en, eh, ja, ett antal år bakom övriga Europa. Och eh, ja, det ska bli spännande att se vad som sker i Europavalet 2014 också. För då kommer eh, nationalistiska partier från hela EU få eh, ja, nya stolar i parlamentet. Eh, och antagligen så kommer även vårt eget SD då att plocka några stolar vilket de inte har i dagsläget. Ja, Tror du att det kommer bli lättare för SD att komma fram allt eftersom fler partier försvinner? Det finns ju några som hänger lite skört till som KD ligger väldigt illa till och centern är väl inte, går inte så jättebra heller för väl. Tror jag att det kommer bli någon skillnad sen då när allt fler faller av? Ja, det är klart. Det skulle man ju kunna tänka sig exempelvis debatter om vi då slipper en centerpartist och en kristdemokrat mm. exempelvis. Däremot så tror jag inte att man kommer få något parlamentariskt inflytande under nästa mandatperiod utan ja, sjuklöverpartierna kommer nog se till att bilda koalitionen så att allt inflytande utesluts. Och jag menar Reinfeldt har gjort det tydligt i det här utspelet han hade om att han skulle <coughs> släppa fram sossarna. Alltså han är ju beredd att göra verkade som vad som helst inklusive släppa makten om man säger så. Ja, till och med. Jag blev förvånad under Hans Almedals tal. Han sa just det att han förberett sig i princip på ett rödgrönt maktövertagande. Vilket är lite märkligt. Det skulle vara bra för Sverige om SD och M samarbetade istället exempelvis. Ja, vilket helt, uh, jag vilket inte är helt väl... orimligt. Jag, jag tror ju att många, många röstar ju på Moderaterna på tidigare för att de uppfattade att det skulle bli hårdare tag mot till exempel kriminalitet och hårdare krav på invandrare. Men de moderatväljarna väljarna lär känna sig otroligt för att det har gått åt helt andra hållet. Ja, jag är lite förvånad över att Moderaterna överhuvudtaget håller för att, för att för, du vet man vad man får. Eh jag har ingen aning mm. om allt vad Reinfeldt egentligen vill framförallt när det gäller invandringspolitiken så är det ju verkligen vattare ja, jag, jag känner att det här, det här är lite som en, en konstig feberdröm där vår har han har bara en sak på agenda det känns det, som, och det är just... ja, ja, det var en sändning från alla fall, lite tekniskt strul här, jag återkommer nästa lördag 17-18.30 och det var den 5 oktober här 2013 ansvarig alltså utgivare Gunnar Andersson och vi kör lite musik här på slutet